Якщо почати зараз усі ці випадки перераховувати і пригадувати, нема для кого». Ірина, голосно глюкнувши дверима, зачинилася в спальні. «Сьогодні він точно спатиме на дивані, в залі – це раз. Завтра, мабуть, теж – це два. Поїздка за кордон – під загрозою зриву. Ірка може піти на принцип і відмовитися – це три». Взагалі, коли їй щось потрапить під хвіст, словом Ірина останнім часом почала погрожувати розлученням це 4 Та пішли ви всі крізь зуби, пробурмотів Максим. Більше нічого йому не лишалося. Серія третя. Мільйон у сумці. Майор міліції Петро Швидкий, якого навіть через сто років кримінальні злочинці планети Земля будуть згадувати як шаленого майора, подивився спочатку на опера Немировича, тоді на Данченка, його незмінного напарника. Вірніше, погляд його блукав не стільки по операх, скільки стрибав із кулака на кулак. Доповідаючи останні новини з переднього краю боротьби з банкіром Семеном Нетудимаком, організатором кримінальних схем для успішного відмивання мільйонів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, обидва оперативники стиснули правиці в кулаки. Цей жест красномовно вказував, де саме опери відтепер тримають і не туди мака, і всю його шайку-лійку. Натхнений прикладом та ентузіазмом підлеглих, шалений майор із собі мимоволі стиснув руки в кулаки, спочатку праву, вігнавши нігті в долоні, потім ліву. «Значить, кажете, отут він у нас?» Швидкий підніс кулаки на рівень грудей. «Так точно!» Немировач Данченко не стрималися, стиснули один одного кулаком об кулак, наче підлітки мавпуючи негрів реперів. «Повторімо ще раз». Шалиго розтиснув лівий кулак, хлопнув правим кулаком розчепірену долоню. Тоді, видно, зачудувавшись звуком, повторив так іще кілька разів. «Те, до чого ми вже давно готуємося, відбудеться завтра в день?» «Не просто в день. Серед білого дня, рівно о 12.00», уточнив Немирович. «Це в них фішка така. Серед білого дня мільйонами ворочати», – пояснив Данченко. «Принаймні, я так собі зрозумів». «Знущаються падлюки», – додав Немирович. Зовсім уже страх забули. Отже, завтра рівно 12.00 спеціальний кур'єр, якого ми не знаємо, передасть іншому спеціальному кур'єру, якого ми теж не знаємо, крупну суму готівкою. Підсумував швидкий. Очевидно, це буде мільйон доларів Сполучених Штатів. Далі цей лимон – Легалізується, розкидавши по різних рахунках у певні відділення банку, який належить Нетудимаку. Ще раз, мужики, інформація перевірена? Сто пудів, кивнув Немирович. Микита, особистий водій Нетудимака, маякнув, як домовилися. Він же наш штирліць у рожому тилу. На сороковому пані. «Кілометрі, житомирський траси, кемпінг є, ресторан, сауна, окремі номери». «Бордельєро, коротше», – вставив Данченко. «Ми заклад пробили через колег по області, ще той гадючник. Контролює його такий собі муса». Його персону теж встановили. У дев'яностих роках трошки постріляв, потім, коли прийшла пора брати за зябра – Дуже вчасно кудись зник на кілька років, повернувся, коли всіх основних бандитів або посадили, або постріляли. Тепер у муси охоронна фірма, надає послуги тільки дуже важливим персонам. Словом, повне досьє на нього вже готове. «Чув я про мусу», – відмахнувся шалений майор. «Це ви, молодь, про нього лише в архівних папірцях читали». «У муси, аби ви знали, особлива прикмета є». «Там не написано», – зауважив Данченко. «Ясно, що не написано», – реготнув швидкий. «Це ж вам не половина вуха підстрелена, чи там шрам на щоці? Той, кого називають мусою, патологічно жорстока особа, натуральний садист, отримує задоволення, катуючи людей». Особливо не пощастить жінкам, які потрапляють у коло його професійних інтересів. У, -у, у. Майор азартно потер руки. Заловити б мені його на гарячому. Знаєте, по скількох нерозкритих справах проходить цей муса? Швидкий замовк, щось складаючи в голові. Сам точно буде? Микита каже, ніби так. Хоче, значить, процес. — Проконтролювати. До речі, відомості про мусу точні? Нічого не плутаєте? — Це ім'я називав Нутдимак, — пояснив Немирович. Микита почув. Переплутати нічого не міг чи не дочути. — Мене там не було, — знизав плечима Немирович. — Тільки ж Микита, наш такий приляканий, навряд чи збреше. Швидкий знову потер руки. — Ну... Все складається так, як у народних казках, зі щасливим кінцем. В одному місті, ну туди мак, муса, до якого купа питань, і два кур'єри з купою грошей явно кримінального походження. Значить, впізнати ми їх не зможемо. Оперативники перезернулись і розвели руками. Вибачте, товаришу майор, цього наш агент не знає. Не біда. Заспокоючи радше сам себе, ніж підлеглих промовив швидкий. «О 12.00, одна, по моїй команді беремо всіх, хто буде в тому кемпінгу. Оточимо територію, комар не пролетить. І там уже з'ясуємо». Шалений майор приготувався до вирішального бою. «Лишалося дочекатися завтрашнього дня». Банкір Семенне Тудимак теж приготувався до бою. Щоправда, завтрашня операція була для нього невирішальною, а лише початковим етапом. Тенета він розставив акуратно і був задоволений сам собою. Так тонко злив своєму водієві, ментівському стокачеві Микиті, потрібну йому інформацію, що той, у якийсь момент навіть не міг приховати радощів, хоча й старався, що сили вдавати, ніби йому це не цікаво, про що шеф говорить по телефону. Треба віддати Микиті належне. Якби не туди Мак не мав достатньо доказів, що його особистий водій, насправді засланий міліцейський козачок, він навіть не відзначив би особливої зацікавленості з його боку.